Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen att lyssna på Toner och tankar. Det här är sista programmet innan jag gör sommaruppehåll juni, juli, augusti. Igår var det ju mors dag. Eller i snarare. Och eh, jag tänkte vi skulle lyssna på morsdagsånger och lite grann om mamma. Först mod lilla mor med lapplisa. <skratt> Som du. Ingen i hela världen Du är mig nära i bön i dröm Vad jag så ställer färden Än kan jag höra fast åren flytt Hastiga steg Som vandras Slidens Och arbetets Och förväg, Alltid till hjälp För andra Mur Lilla mor Vem är Vem som du? Ingen Hela världen en kan jag höra Din stämma varm Tala ligger lika Orden Mor Lilla mor Vem är Väl som du Ingen på hela jorden Ingen kan älska mig så som mor Ingen kan så och försaka Kunde jag, kunde jag blå En gång kan dig det tillbaka? Mur, lilla mur, vem är vem som du? Ingen för hela jul. Och här kommer göingeflickorna med kära mor så började mitt brev. Till mitt hemlandska. Vas döm dom lycka Nu har vi en modern sång, Ingemar Olsson, Som din mamma. Där lämnar vi sångerna till och om mor och eh, nästa sång Varje människa är en berättelse med Lasse Sigelin eh, går över till det andra temat i det här programmet och det är berättelsen, berättandet. Här har vi först Lasse Sigelin. Och sen berättar Molle Lindberg, den originelle evangelisten. Han berättar om sin frälsning. Varje människa är en berättelse Som kan berättas på olika sätt Varje människa är en historia Inga är lika men alla är rätt Varje människa är en berättelse Varenda en av dem är sann och unik Varje människa bär en historia Varenda en av dem är innehållsrik En berättelse kan vara spännande Kan vara lång, kan vara kort en berättelse kan vara brännande, kan få oss att drömma och bort. En berättelse kan ge oss perspektiv, kan vara färgad men ändå sann. En berättelse kan vara full av liv, en människa kan vara likadant. Varje människa är en berättelse, som kan berättas på olika sätt. Varje människa bär en historia, inga är lika men alla är rätt. Varje människa bär på en hemlighet och den är originell Varje människa har sin personlighet som gör var och en speciell Varje människa har alltid något att ge med ett värde, ett innehåll Varje människa har något att bidra med, en berättelse kan spela samma roll Varje människa är en berättelse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 Varje människa är en berättelse. Du kanske undrar när jag fick mitt första möte med Jesus. Då kan jag berätta för dig att det skedde i en vaktstuga som... Jag bebodde vid det här tillfället Jag var inkallad i militärtjänstgöring Och skulle vakta som det heter Kronans hästar Och så en natt Så kände jag i mitt innersta Att jag borde nog Bli frädst Så jag sökte mig Fram till ett möte med han Jag böjde mina knän Vid en rostig säng Som var där Och så anropade jag Jesus. När jag gjorde det så upplevde jag att hela rummet Det, det fylldes av en gudomlig helhet Så jag kunde inte hålla mina känslor tillbaka Utan jag var tvungen att gå ut ur stugan Och när jag kom ut på stugan där Så tyckte jag mig uppleva att Sankonen Som jag krampade på och löven som hängde i träden och darrade för vinden. Och molnen som seglade fram på himlen. De hade ett enda budskap till mig. Du, Molle, din synd är dig förlåten. Skulle du ha sett mig vid det tillfället, hur glad jag var. Hur jag dansade uta glädje. Så kunde, tror jag du skulle ha sagt det har slagit över för honom. Men så var det inte Jag hade fyllts över Utav gudomlig gudomli frid I mitt innersta Den här morgonen Så var det meningen att vi skulle, jag skulle gå ner till en bonde Som bodde för Och äta frukost Och han tog där mycket tid på morgonen Så jag gick till, till, in Till honom i laggon Där han satt om mjölkade korna Och så berättade jag för honom Vad som hade hänt Att jag hade upplevt Frälsning uppe i den fallfärdiga stugan, i vaxtstugan. Och då säger han, du moln nu säger han, med, lite för, med, med förvånad blick. Det där son, det går snart över. Men sa du kan gå in till min fru, säkerligen har hon något svalkan och ge dig. Nu ska du få höra en sångberättelse som jag gjorde för ett många år sedan Historien om Svenne Svensson i Svenskö. Fem sånger på raken som ger dig en berättelse Svenne Svensson bor i Svennsjö en om liten stad och själv är han ganska lagom för det är han rätt så glad Han är lagom lång och lagom smal Och ser ut som folk gör mest Han har villa och Volvo och liten fru Ta några öl på en fredagsfest Ta några öl på en fredagsfest Sven som sköter jobbet på en små och han är väl inte fattig men han drömmer om att bli rik och efter jobbet far han hem köper hem någon lott ibland och han sköter trädgården ser på tv sen han joggat lite grann sen han joggat lite grann Svensson och hans lena, de älskar sina barn. Och vårdar och matar och skjutsar och kötar och hämtar hem från stan Och semestern på sommar i husvagnen blir ofta skapligt fri från gräl. Och att lite solbränd får vända hem, sen är allting gott och väl. Sen är allting gott och väl. Svensson lever lagom Om nu lagom räcker till Ibland kan han stilla undra Om det här är allt vad han vill Man kan vinna allt Men mista sin själ Var det någon som sa en gång Men skälen den är så lagom känd Något man hört om i någon sång Något man hört om i någon sång Svensson ligger vaken Något han sällan gör Hans Lena sover där bredvid Och det stilla utanför Det finns något bortom bergen Men han vet inte vad det är Imorgon blir det tårta på jobbet För arbetskamraten Per För arbetskamraten Per Det strular för Svenne Svensson, hans lycka har gått i kras Det började med en trisslott, nu har han foten i bandage 25 000 sköna kronor, det var min sand kalas. Han sa inget till fru Lena, nu har han foten i bandage Det låter så väldigt lätt Tog ledigt med Mats från jobbet Det här kändes väldigt rätt På travet han skulle kamma hem Storkoban rätt och slätt Och sen komma hem till Lena Men så började det gå snett Och tog och drinkar och en hel massa harryboj. Och ryggen full av dunkar och nya vänner och jätteskoj. Men hästarna tycktes kroka och kusken han verkar loj. Och allt blev ett stort fiasko och allt var en jätteploj. hans sista slant var satsad på ännu en långsam häst Och när han får upp ur stolen för att lämna in protest Så halkar han till med foten, får in i en annan gäst Han kunde ha brutit nacken, det som hände var ändå väl Och så kom man hem till Lena med foten i ett paket. På fyllan och trög i tanken och berätta sin hemlighet. Sen kom nätterna bredvid Lena i flanell och kylighet. Med mardrömmar om hästar och med foten i paket. Hon det ju upp när han hopsamlat sitt courage. När han ärligt sagt förlåt mig blev det skel och massage. Men nog var det riktigt nära att hans lycka gått i kras. Och länge får han stappla fram med foten i bandag. mot staketet på väg skallen i när det tog emot. En annan gäst förhindrat värsta slaget. Det var väl tur eller var det hjälp från Gud. Fast det är svårt att tro i första taget. Svenne Svensson tycker det är hårda byr Vid gallerian står en stor tjock och sjunger Klädd i short som med en minimal gitarr. Han sjunger och tar i av fulla lungor en äldre man, jag säger, vad är det där för när? Det är om Jesus och om bön och under. Om tro och du, och jag vet inte vad. Om sånt som Svenne tänker vissa stunder. Och mannen verkar oresonligt glad. Den stoppas neruti ut i fodralet. Och mannen gör sig färdig för att gå En nick och plötsligt finner Svennetalet Och frågar om det som han har funderat på Om när han ropat Gud den där dagen på travet då när han kunnat råka mycket illa ut Om det kunde ha varit Gud som gav det svaret Som visade sig för honom där till slut Och Ukulelemannen sa, ja det tror jag nog Hur vill du ha en levande Gud eller bara ett bönesvar? I'm not I himmel och salighet bara Jesu kors och blod gör dig tillräckligt god Svenne Svensson man kan hoppas han gick hem och börja prata med sin fru att de börjar läsa bibeln, börja tro och börja be, att de hittar några vänner som de kunde prata med Svenne, vän Sven, Son bor i Svensjö, vad det är det vet du ju. Hur det gick för Svenne Svensson, ja det vet jag. Bibeln är full av fantastiska berättelser och här ska jag nu en god stund framåt läsa för dig en av de små, korta, intressanta böckerna i Bibeln. Ruds bok. Först en liten inledning. Här följer strax en underbar berättelse ur Bibelns gamla testament. Berättelsen om en ung kvinna vid namn Ruth. Först en liten inledning om boken. Ruts bok i gamla testamentet kom förmodligen till på 1100-talet före Kristus, alltså för ungefär 3000 år sedan. Det var den så kallade domartiden. Författare tror man var profeten Samuel. Och det här är från en tid då judarna hade en stark nationell identitet och alla andra folk var liksom utanför. Det var ett mycket patriarkaliskt samhälle där en kvinna i första hand hade sitt värde i att vara maka och mor. Och det här är berättelsen om en ung kvinna från ett icke-judiskt folk- Moabiterna, ungefär en veckas vandring från Betlehem. Hon lämnar sitt folk, följer sin judiska svärmor och får ett nytt liv och en ny identitet och blir gammel, gammel farmor till kung David. I boken finns det också en del märkliga seder och lagar om återlösare, alltså en släkting som övertar åker och egendom och också ansvar för en släktings enka. Och nu läser jag för dig den här spännande och charmerande berättelsen i Bibeln. Kapitel 1 På den tiden när domarna regerade blev det svält i landet. Då gav sig en man iväg från Betlehem i Juda med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. Mannen hette Elimelek, hans hustru Nomi och hans båda söner Malon och Kiljon. Familjen var Efratiter från Bethlehem i Juda. De kom till Moabs land och stannade där. Men Nomi's man Elimelech dog, och hon blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna tog sig moabitiska hustror. Den ena hette Orpa och den andra Rut. När de hade bott där ungefär tio år dog också de båda sönerna Malon och Kiljon, och kvinnan blev ensam kvar, utan söner och utan man. Då bröt Nomi upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. För hon hade hört i Moabs land att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett dem bröd. Hon lämnade platsen där hon bott och hennes båda sonhustrur följde med henne. Men när de var på väg mot judaland sa Nomi till sina båda sonhustrur Vänd om och gå hem igen, var och en till sin mors hus. Må Herren visa godhet mot er, så som ni har gjort mot de döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet var och en i sin mans hus. Och hon kysste dem. Men de brast i gråt och sa till henne, Nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Men Nomi svarade dem, Vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Vänd tillbaka mina dröttrar och gå hem. Jag är för gammal att bli gift och även om jag skulle tänka att jag fortfarande har hopp om jag så redan i natt gav mig åt en man och dessutom födde söner skulle ni då vänta på den tills de blev vuxna? Skulle ni stänga in er och vara utan man? Nej, mina döttrar, det är mycket bittrare för mig än för er, för Herrens hand har drabbat mig. Då brast det på nytt i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. Nomi sa det då. Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd tillbaka du också och följ din svägerska. Men Rut svarade, Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig, för dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begravd. Herren måste straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om saken. Så gick de båda tills de kom till Betlehem. När i nådde Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull och kvinnorna sa det Är det inte Nomi? Men hon sa det till dem Kalla mig inte Nomi utan kalla mig Mara för den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Rik reste jag härifrån och tom tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka? Varför kallar ni mig Nomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktiga har låtit det gå illa för mig. Nomi återvände tillsammans med sin moabitiska sonhustru Rut som hade följt med från Moabs land. Och det kom till Betlehem när konskörden började. Kapitel Nomi hade en släkting på sin mans sida, en mäktig man, i Elimeleks släkt. Hans namn var Boas. Moabiteskan Rut sa till Nomi: Låt mig gå ut på åken och plocka ax efter någon som ser på mig med välvilja. Hon svarade henne: Jag går, min dotter. Då gick hon iväg och kom till en åker och plockade där ax efter skördemännen. Det föll sig så att åkermarken tillhörde Boas som var av Elimeleks släkt. Boaz kom just Boas kom just då dit från Betlehem. Herren var med er hälsade han skördemännen. Det svarade honom Herren vill signa dig. Boas frågade den tjänare som var förman för skördemännen Vem tillhör den unga kvinnan där? Tjänaren som var förman för skördemännen svarade Det är en moabitisk kvinna som kom hit tillsammans med Nomi från Moabs land. Hon bad att få plocka och samla ax bland kärvarna efter skördemännen. Sedan hon kom hit i morse har hon hållit på ända till nu förutom att hon nyss vilade en stund i hyddan Då sa Boas till Rut Lyssna på mig min dotter Gå inte och plocka ax på någon annan åker och gå inte härifrån utan håll dig till mina tjänstekvinnor här Se var skördemännen arbetar på åken och följ efter dem Jag har förbjudit männen att röra dig om du blir törstig så gå till krukorna och drick av det som männen öser upp. Då föll hon ner på sitt ansikte och bugade sig mot jorden och sade till honom Varför ser du på mig med välvilja och tar dig an mig fast jag är en främling? Boas svarade henne Man har berättat för mig allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död. Hur du har lämnat din far och din mor och ditt hemland och följt med till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för det du har gjort. Må du få lön, full lön från Herren, Israels Gud, som du har kommit till för att söka skydd under hans vingar. Hon sa det, Herre du har varit god mot mig. Du har tröstat mig och talat till din kännerinnas hjärta trots att jag inte är som någon av dina kvinnor. När det var dags att äta sa Boas till henne Kom hit och äta av brödet och doppa ditt brödstycke i vinetikan Då satte hon sig vid sidan av skördemännen Han räckte henne rostade ax och hon åt och blev mätt och fick över när hon sedan reste sig för att plocka, befallde Boa sina män och sa Låt henne för plocka mellan kärvarna också och behandla henne inte illa. Ni kan till och med dra ut strån ur knipporna åt henne och låta dem ligga så hon får plocka upp dem och ni får inte klandra henne för det. Hon plockade ax på åken ända till kvällen. När hon sedan hade klappat ut det som hon hade plockat så var det ungefär en efa kon, cirka 22 liter. Hon tog det med sig och gick in i staden och hennes svärmor fick se vad hon hade plockat. Hon tog också fram och gav henne det hon hade fått över efter att ha ätit sig mätt. Då sa hennes svärmor till henne, Var har du plockat idag? Var har du arbetat? Välsignad var det han som har tagit sig an dig. Då berättade hon för sin svärmor vem hon hade arbetat hos. Hon sade, mannen som jag arbetat hos idag heter Boas. Då sade Nomi till sin sonhustru, Välsignad var det han av Herren som inte har tagit bort sin nåd från vare sig de levande eller de döda. Och Nomi tillade, den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra återlösare. Moabiteskan Rut sa, han sa också till mig, håll dig till mina män tills de är färdiga med hela min skörd. Då sa Nomi till sin sonhusdor det är bra min dotter, att du går med hans tjänstekvinnor på en för på en annan åke kunde du bli antastad. Så höll hon sig till Boas tjänstekvinnor och plockade ax där tills både konskörden och veteskörden var klara men hon bodde hos sin svärmor. Kapitel 3 Rut svärmor Nomi sa till henne Min dotter, jag vill försöka skaffa dig trygghet så att det går bra för dig. Det är ju så att Boas är vår släkting han var tjänstekvinnor du har varit tillsammans med. Och just i natt kastar han kon på sin töskplats. Så tvätta dig, smörj in dig och kläd dig fin och gå ner till töskplatsen. Men ge dig inte till känna för honom innan han har ätit och druckit. När han lägger sig, se då var han lägger sig. Gå dit och lyft upp manteln vid hans fötter- och lägg det där då kommer han att säga dig vad du ska göra hon svarade henne allt vad du säger ska jag göra Rut gick ner till tröskplatsen och gjorde precis som hennes svärmor hade sagt till henne när Boas hade ätit och druckit och hans hjärta var glatt gick han bort och la sig in till Sädershögen då kom hon dit utan att han märkte det och hon lyfte upp manteln vid hans fötter och la sig där. Vid midnatt ryckte mannen till och böjde sig framåt, och där låg en kvinna vid hans fötter. Vem är du? frågade han. Hon svarade, Jag är Rut, din kännerinna. Bre ut din mantelflik över din kännerinna, för du är min återlösare. Då sade han, Välsignad är du av Herren, min dotter. Nu har du visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du säger vill jag göra för dig. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna. Det är sant att jag är din återlösare, men det finns en annan återlösare som är närmare än jag. Stanna kvar här i natt. Om han imorgon vill ta ansvaret för dig så får han göra det. Men om han inte vill ta ansvar för dig, då ska jag göra det. Så sant Herren lever. Ligg kvar här tills det blir morgon. Hon låg kvar vid hans fötter ända till morgonen. Men hon steg upp innan någon kunde känna igen den andra. Hon, han tänkte, det får inte bli känt att kvinnan har kommit hit till tröskplatsen. Och han sa det, Kom med skalen du har på dig och håll den stadigt. Hon höll fram den, han mätte upp sex mått korn och lyfte upp det på henne, cirka tretton liter sed. Därefter gick hon in i staden. När hon kom till sin svärmor frågade hon, Hur har det gått för dig min dotter? Då berättade hon för henne allt vad mannen hade gjort för henne. Och hon sa det: De här sex måtten gav han mig och sa det: Du ska inte komma hem tomhänt till din svärmor. Då svarade hon: Vänta nu min dotter tills du får se hur du går med den här saken. För den mannen kommer inte att ge sig någon ro förrän han får saken klar redan idag. Kapitel 4 Boas gick upp till stadsporten och satte sig där. Då kom återlösaren förbi, han som Boas hade talat om. Boas sade, kom och sätt dig här min vän. Och han kom och satte sig. Därefter hämtade Boas dit tio män av de äldste i staden och sa Sätt er här. Och det satte sig. Sedan sade han till återlösaren Den åkermark som tillhörde vår broder Elimelek säljer nu Nomi, hon som kom tillbaka från Moabs land. Därför tänkte jag meddela dig detta och säga Köp marken inför dem som sitter här och inför mitt folks äldste. Vill du lösa in den så gör det, men om du inte vill lösa in den så säg mig det så jag vet, för ingen annan än du har den rätten, men jag har den näst efter dig. Han sa det, jag löser in den. Boa sa, när du köper marken av Nomi och av Moabiteskan rut, då får du den också av den dödes hustru för att Uppväcka den dödes namn över hans arvslott. Återlösaren svarade, då kan jag inte lösa in den, för då skulle jag skada min egen arvslott. Löst du in det jag skulle löst in, för jag kan inte göra det. Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel- att den ena parten för att stadfästa avtalet tog av sig sin sko och gav den åt den andra. Detta gällde som bekräftelse i Israel. Återlösaren sa till Boas: köpte du, och han tog av sig skon. Då sa det Boas till de äldste och till allt folket, ni är idag vittnen till att jag av Nomi har köpt allt det som tillhört Elimelech och allt det som tillhört Kiljon och Malon Samtidigt har jag också fått Moabitiskan Rut Malons hustru till min hustru för att uppväcka den dödes namn över hans arvslott så att den dödes namn inte utplånas bland hans bröder eller ur porten till hans stad ni är idag vittnen till detta. Allt folket till stadsporten liksom de äldste svarade Vi är vittnen. Må Herren låta den kvinna som nu kommer till ditt hem bli som Rakel och Lea som båda har byggt upp Israels hus. Bli framgångsrik i Efratta och berömd i Betlehem. Må ditt hus bli som Peres hus, honom som Tamar född åt juda Genom det barn som Herren ska ge dig med denna unga kvinna. Boas tog Rut till sig och hon blev hans hustru. När han gick in till henne let Herren henne bli havande och hon födde en son. Då sade kvinnorna till Nomi, Lova är Herren som idag inte har lämnat dig utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Det är ju din son, hustru, som har fött honom, hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner. Och Nomi tog barnet och lade dig i sin famn och blev den som skötte det. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sade, Nomi har fått en son. Det kallade honom Obed, och han blev far till Isai, Davids far. Vi beder. Tack Herre för att varje människa har sin berättelse, sitt öde. Tack för de underbara berättelserna i Bibeln. Urgamla men aktuella än idag. Välsigna varje lyssnare. I Jesu namn. Amen. Donald Berga går sjunger Någon har rört vid mig. Många år han gick i mörker och ingen ljusning sett Ofta in vid vägen han omtänkade mig. Det handlar om den blinde som Jesus gav sin syn. Och många kunde höra när han ropade i. Någon har rört vid mig Någon har rört vid mig Jag var blind, men krigsjö Gud Nu kan jag se Jag var i mörker När Jesus fann mig och sen han rök vid mig Kan jag se Han rörde vid den lam Så att han kunde gå Hans liv blev helt förvandlat Vem kan Guds kraft förstå Jag själv var andligt lam och blind Tills Jesus vid mig rör Och nu kan även jag av mot Få sjunga denna kör Någon har rört vid mig någon har rört i mig. Jag var blind men fri Nu kan jag se. Jag var i mörker när Jesus spänkte mig och sen har rört i mig. Han jag se. Ja, någon har rörd vid mig. Jag blind, men prinser Gud. Nu kan jag se. Jag var i mörker när Jesus vann. På min hemsida www.ingvarholmberg.se så finns ju radioprogrammen att lyssna på och du kan ju plocka ut eh, de som du är intresserad av och lyssna på dem igen. Det finns också blogg med nytt inlägg varje vecka och där gör jag inget sommarlov utan det fortsätter hela tiden. Och så finns det dikter och sånger. Tack för den här terminen. Nu avslutar vi med att lyssna på Strängmusiken från Saronöteborgen, gammal inspelning från 1950-talet. Och det handlar också om berättelsen: den största berättelsen av alla: Låt mig få höra om Jesus. Ha det så bra!